Василько взяв собі Берестецьку дружину. За дружинами пішці крокують. Не підганяє Данило похід, щоб пішців не знесилити. Вже доповів Даниловим кула вісті, принесені розвідниками. Німці розташувалися недалеко від города. Та ось він і сам їх побачив. Данило зупинився і покликав до себе Дем'яна, Василька і Мирослава. Наказав їм лаштувати своє військо. Виглянуло сонце і освітило рицарські полки. Заблищали щити і наконечники копії, заіскрилися дивовижні рогаті німецькі шоломи. Рицарі вишикувалися тісними шерегами по обидва боки шляху. Данило пильно придивлявся. Вершники застигли немов неживі істоти, тільки іноді якийсь кінь ударить ногою. Данило подумав, було б краще, якби розтяглися в довгий ряд, можна було б їх розсікти на частини, а тут вони щільно тулилися один до одного. Грізний вигляд ворогів спершу приголомшив руських воїнів. Згадали Данилові слова, а справді, з такою силою ще не доводилось зустрічатися. Брун виїхав наперед і, ще згукнувши, махнув рукою. Рицарі просунулися на кілька кроків вперед і знову зупинились. Рухалися мовчазні, мов один багатоголовий звір. Тільки глухо брезкочила зброя та хоркали коні. «Диви, диви!» – закричав Мефодій, коли ряди рицарів за знаком Бруна заколивалися. Червоні хрести били в очі. Вони були скрізь і на покривалах коней, і на щитах, і на рицарських корзнах плащах, і на шоломах. Руський табір занімів. Андрій вивів свою дружину праворуч від шляху. Василько подався в лівий бік. Дем'янова дружина залишилася посередині. Вирослав вивів пішців наперед, поставив їх перед Дем'яном. Василько підскочив до Данила, голос його дрижав. Оця тиша гнітила. «Починати, чи нехай вони починають?» Данила не встиг йому відповісти, показав рукою. Німці почали рухатися. Данила зняв шолом і перехрестився. Він був на виду усіх воїнів. Надівши шолом, Данила опустив забороло і підняв руку. Зразу ж рушили пішці першому ряду йшли лучники з накладеними стрілами. Пустивши стріли, вони мали вихопити мечі і приєднатися до копійників. Твердохліб був у першому ряду, недалеко від Мирослава. Він нічого не бачив перед собою, крім білих покривал з великими христами. І вже намітив, куди пустить стріли. Ноги коней не були захищені панциром. І далі... Весь живіт був відкритий. Туди й стріли пускати. Сам собі прошепотів твердохліб. Мирослав, наглядаючись, спростував уперед. Немить перед твердохлібом промайнув образ Лелюка. Лелюк у битві на калці біг і не дивився, що діється не в круги, а татарин збоку вдарив його шаблею по голові. Згадалася Ольга своїм наказом. «Обов'язково повернутися додому». Твердохліб усміхнувся, пригадав, як їй відповів. «То й ти йди з нами, будеш ворогам казати, щоб у мене не поціляли». Він засереджено ступав, а в серці все більше і більше визрівала жагуча ненависть до непроханих гостей. «Лізете!» – сам собі говорив твердохліб. «Лізете, собаки! Там татари, а тут ви з хрестами!» Бити будемо, не лізьте, хто вас просив на руську землю. Ми й безважили жити будемо, які хазяї знайшлись. А сина мого лелючка, хто вбив ви, ви прокляті душі. Думаєте, я забув, не забуду ніколи. Ну, сюди, сюди ближче, спробуйте руського меча. Мирослав щось кричав та твердо хліб. Не міг нічого зрозуміти, тільки бачив, що руські уже почали пускати стріли. Він давно вибрав собі ціль. Проти нього мчав рицар на великому чорному коні. Твердохліб на якусь мить затаїв подих, прицілився і відпустив тятиву. Стріла полетіла і вгрузла в чорну кінську ногу. Кінь зупинився і крутнувся на місці. Получила не тільки твердохлібова стріла, вже десятки їх вгризлися гострими зубами в ноги рицарських коней. Рицар на чорному коні все ж гнав коня вперед. Твердохліб швидко закинув за спину лук, схопив сокиру і зняв з плеча щит. Ледве встиг накрити голову, як завуркотіло залізо. Рицар розраховував свій удар на голову твердохліба. Щит врятував від першої небезпеки. Твердохліб відскочив у бік, і чорний кінь проскочив повз нього. Твердохліб розпалився так, що не бачив нічого, крім цього рицаря на чорному коні. «Так ти ще й голову мені хотів відчати!» гаркнув твердохліб, хоч ніхто у цьому галасі і не почув його слів. Він не спускав очей з цього зухвальця. Кинувши геть щит, твердохліб обома руками ухопився за держак сокири, щоб можна було краще розмахнутися. Не втечеш, волав твердохліб, у залізу сховався. Рицар не міг далеко від'їхати, крутився тут же поряд, бо руські йшли на розривними рядами. Ось кінь повернув до твердохліба. А сюди йди, сюди, з радістю вигукнув твердохліб. За правого плеча, скільки було сили, змахнув сокирою, Іх! і рубанув по рицаревому тулубу. Рицар вмить похилився з коня, кинув по води. — Що? Не так часто, гостя? Не сподобалося? — закричав твердохліб і вдарив ще дужче. Рицар, мов колода, полетів на землю. Звідкись несподівано з'явився Теодосій. Він побачив, як твердохліб звалив рицаря, і схвально помахав рукою, — Бий їх твердохліби, так, щоб язик присох у них.